Fahamu tabia za watu njimajina ya herufi A-E-I-O-U na shehe Musa Majabu Kuminanane. Mimi naituwa nani ya S-Edgar. Katika dunia ya wastaarabu, kujua au kutaka kujua kila kitu kwenye maisha ya kawaida, ndiyo habari ya mujini. Kwa sababu, kuna mambo mengi sana duniani, ambayo kila siku ya natokea. E buwane, Hivi, usha waifikiria kuwa majina ya naweza kuwa chanzo cha amani na migugoro ndani andoa, au baina ya marafiki, naona badu huje nielewa. Nasema hivi, utofautu wa majina ya naathari kubwa sana kunye necha maisha kila siku. Hii, inatokia hivi, utakuta mume anaitu Abdala, ambaya siri yaki ni moto by necha, Na mkia naituwa Roda, ambaye ni udongo unadhani nini kitotokea kati ya moto na udongo kikutana. Kujawaisikia habari za mwanaume kushiku masikio na mkewe, chanzo ndiyo hiki anasema muso majabu kumina nane. Jamana madini sana, sema tu wenge wajui. Kwanza asio mshirikina au mganga wajadi, kamo unavoeza kuthani. Bali jamani shehe mwenye hofu ya mungu, Na haya, anasema yapo hata kunye vitabu vitu kufu vya mnyezi mungu subwana wa tala, yani Koran. Iko hivi, mungu alimuumba mwanadamu kwa udongo. Kwanini udongo nasinyama? Ni kwa sababu udongo ni maji na maji ni udongo, my brother from another mother. Lakini katika udongo kuna kitu kimoja kilicho jificha, na katika maji ni vile vile kuna kitu kimoja kimi jificha pia, kivipi. Kuna vitu viwili ambavyo ni ngumu kupata majibu kwa haraka sana. Shehe Musa majabu kuminanani nasema kunye maji kuna moto kwa maana maji hutokana na joto. Na katika udongo kuna hewa na ndio maana mungu alimtoa adam kunye udongo. Sasa mjumu ikua vitu vyote hivyo tunahujia kupata vitu vinne vya msingi kwa binadamu. Chakwanza ni udongo, chapili ni maji, chatatu ni moto na nne ni hewa. Lakini pia kuniyehive vitu vinne vinagao niki katena mara ne na kupata vitu kuminasita ambayo yani singi mkuwa makalhaya shere Mosa maajabu kumina nane na kumbia cheza roka roka itafune au imungu nye huwezi kuvi kosa hivu vitu kuminasita katika mashetoke la siku nandio na singi wa series amagina na vipaji vyao na Adam miangoni mwavito hivu kuminasita ni pamuonya na nafsi. Mali, Ndugu, m ima, ui, u, eno, a g i Furaha, m、e, ogo, we we aye, a r a t h i Upendo, Safari, Heshima, Wadui, Utu, Maneno, Yaman a Hatma,、ja. Umini Patam Pagahapogete, Hebu Chekakidogo, k u a s a u t i Yakisukuma, n a k w a w e w e a m b a e h u j e l e w a Hatamoja, Uskonde k u s b a b u m w a n z o t u n d i o m g u m Lambel, ah, ganda landizibabu tunateleza. Nihivi, nihivi vitu idikuleta impacti au matokeo kwa watu au jamii na ni namna vinavuingilia na nahi oni kwa sababu ininecha huingilia ni kujindaadi. Hi animara vi ya kuingia kwenye nafsi au nafsi ikiingia kwenye upendo. Duh, ebuane. Mambo haya ni mazito sana. Tutendelea kuechambua kidogo kidogo kadri mungu watakafutujali ya uai. Sasa leo kwa kifupi sana. Tutazungumzia sifa za majina ya watu wanayoanzia na herufi A, E, E, O, U. Na watu ambao wakishirikiana nao hupata matokio mazuri kunyibiyashara au mahusiano. Kwanza, hizi herufi zipo kunyikundi la nafsi. Mfano wa majina yanayoanzia na herufi hizo ni pamuja na Abdala. eriki, oliva, edgar na mingine siunayajua buwana hawa watu kiasili wao ni viburi hujiamini kupita kiasi wapweke wanausingizi mwingi yaani hawa usishangai kuwaona kisiinzi ya kanisani au msikitini lakini pia hawajamaa hukabiliwa sana na marathi ya moyo michafuku ya tumbo maumivu ya kichwa na miguu hupenda nyama sana ni watu unyandoto kubwa za kibiashara Siyo waungiaji sana, wala kuzurua zurula hovio. Wengi huwa ni matajiri au mabosi, kwenye kampuni au ofizi. Ni watu wa vitendo zaidi. Ubongo wao ni mzito kidogo kulodi mafaidi, yaani kufikiri ila wakielewa, hawasaha upesi. Watu wa majina yanayanzia na herufiizi, wanashauriwa kunyo majimara kwa mara. Kibiashara au mausiano enye kuletatija na matokeo mazuri, Wanashauriwa kushirikiana na watu wanyi majina inawanzena Heru FD na M. Kwa mfano Edgar, anashirikiana na Dorcas au Dennis na Margaret na Kathalika matokeo huwa mazuri. Kwa hiyo ni muimu sana ujue kazi unayofanya naendana na jina lako lakini pia, jamaa unashirikiana nao kibiashara mnaendana kibiashara. Usipuuzi haya my friend yanasema shehe Musa majabu kuminda nane. Majina ya nakazi na mchangu mkubwa sana kunye tabia na maisha mwanadamu. Na hata vitabu vyadini vina sistiza hivyo. Kwa mfano hata kunye Biblia. Sarai mke wa Ibrahim. Alivubadisha jinalake tuu na kuitu wa sara alipata mtoto. Shehe Musa majabu kuminanane nasema hata mtume Muhammad. Alifundisha tuwaite watoto wetu majina mazuri hapa ujue kuna siri kubwa. Na si utambulishe tuu kama baadha watu na vodhani. Na kuchukuliya pwa pia. Siku nyingine, tu tendelea na tabia zawatunimaji na yanoanzia na herufi zingine zirizobaki. Hila tu tekemze na kwa lolote lilileliwe swali au fofanuzi zaidi. Waji fanie tunajukuna, kwa kuatwanga bunge majerasa mna watakupa melezu mazuri zaidi. Inishtiri jamawa pokiingereza micheo, wapigie kwa sifuri sababu majambili. Tatu tatu. tano sifuri, sifuri sifuri. あ o sifuri saba tatu saba. sita moja, moja saba, tatu tatu.yamaha w a, a tu 18. p k i nyongemze.wan haditovutiao c h i z e a w e n d i k a t u www.imajabukuminanane.com.youtubepia w a n a y o i n i t u a m a j a b u k u m i n a n a n e t v ん .insta na f b n a k u w a na tumiji na hilo hilo la m a j a b u k u m i n a n a n e tu homeboy. a s a n t a n i